Berrizail nagusia zurekin bernaet argain eta lukuse altzomartako erria autatu dute EH Baiekoan italupe peta xabila galdek beren auta gaitzaren aurkesteko. Herriuntako hau zapez behita Jean Jacques Lassaren ordezkoa, hunek ere meiten dituen politiketaz besterik egin nahi dute amikuse bidaxune ostibare boska ere muan. Gero eta autogeiago bayonako inguruetan, garraio publikoen aldeko ondoko hamar urteendako plangintza baten lantzen ari dira bayonako kontseiluan, bayona 2000 hamalau opozizionet aldeko Jean-Claude Iriartek pondua egindu kontseiluan aztertzen ari diren dosier batzuetaz. Euskal preso eta Ieslarien eskubideak zaintzeko bagoaz kolektiboa sohtu da, ni ere banoaren segidartzen du, ipar eskualegiko hogoita lau eragilek osatzen dute, atzo aurkezu dute bai honan. Gaskoniako hartus familiak eta kalakan taldeak lan bat egindute elgarrekin, gauha aurkeztuko dute, esempereko kultur gelan, tierri bizkaji kalakan taldekoa entzunen dugu istantean. Eta aroa, Charlotte? Bai, eta gauntako berritzere euria aipatzen badute, ratxalde untan Odeiak baizikukan enditugu, eta goizuntan egia hemen doni bani gara zine zigarri edera dugula, temperaturen aldetik bi eta amalau graduren hartzean. <tied> eta itxasua bortitz marea haundiekin gauuntan ezta kostaldean makujik gertatu, bainan aste undar huntan kasu eman beharko da biak goizeko marea bizik, bereziki zeiten albailitake handiena, neuhi bereziak hartu dituzte kostaldeko hiriek, angelu eta miahitzen bereziki neuhi horiek lekuan utziko dituzte asteleen aratsalde arte eta hurbiletik zain dute, itxas uh, basteja. Zonbeiden bora huntan, hainitza ipatzen den Macron legia onartua izan da atzo Frantses lege biltzajean, haratu natainitzi izan dira, atzo unp Frente Nazionala eta Ezkerriko Frenteak zentsura moziua presentatu dute, bainan hau ezta pasatu, orai legiori senaturrek ezta badatuko dute, apilian. Gripa askar chartuada jende aitnit bada eri, magisol osagariaren o shagariaren ministroak, ochsane urgentia plana lekuan eman atzo, ohenan badara ohi batzu libratuak izanen dira gripa ospitaletan, gripatu handien ere sebitzeko, atzo urgentia medikoeko mediku ekoarta hasi azuten ospitaletan gain zirela eta ohe gehiago behar zirela ideki, bi milahiruko udan izan ziren bero handi baino gaizkiago direla ezin heldua dutela jada lanainitz eta horakuetan ahtatzale eskaz goxia ere agertzen dela. Horzan plano hori dela ministeritzak galdeiten du medikuek gibelatzen aldiren beste ospitalizatzeak ahalaz gibelatzea. Lau hauta dituen kantunamendu bakarrean, amikuse bidaxune ostibarrekoan, Anita Lopepe eta Xabi Lajalda dira orkesten EHB-en izenean, lukuse altzumartako egia hautatu dute, beren hautagaitzaren agertzeko, herriuntako ausapez beita bartelegmi ager, sanjakla zerren ordezkoa keremaiten dituen politiketaz bestedik egin nahi dute. Anita Lopepe. Ba, egia da, laborantzan dira urte batzu, beh, denek entzun dugu, espangejo eh, uh, afera orren inguruan, bekonsientzia hartze baten nire ustez uh, izan da, egeiteko, eh, ekonomia ajunt liberalizatu batean, kontrolatzen ez dugun modelo horretan, be petzero direla oso langileak, espangejo eh, kol langileak badakite hori zerden, eta petzero dira ere uh, laborariak, orren, guk orren parian, eta konkretuki egun erokante genoan frogatzen dugu, beste laborantza modelo bat defeniatzen dugula. Ekonomiak loan, gode hiduriko, bada zer egin, zenta bahanek aldean enpleguak uh, falta dira, diendea hemen uh, finkatzeko bizitzen eta ola. Tago, uh, abertzaliak izan ki, bebat dugu uh, buruan eskolegia, eta iduritzen zauku eskolegi osoko indaharekin, egualdearekin ahemanak lotuz, enplegu sortzeko itujiak izaiten aldirela. Ta sozialean nahi zan dugu azpimahatu uh, zailtasunetan diren familiak badirela, kantonamendu untan. Ez direla usua ipatzen, uh, kampaina horiek egiten dira beste gaibatzu ninguruan, alta kontxilurukorak hortan du kompetentzia ondibat, eta Duritzen zauku horre uh, eskubidea duela, kantonamenduan bizitzen diende horok duintasunean bizitzeko eta podere publikoek berdutela hori erantzun. Euskal erri abai alderdiko autagaiek lehentasunetan tasunetan emeiten dute e, iparaldeko erri elkargo bakarraren proietoa, Xabila Jalda. Momentuan badira bi argumentu nota. Eh? Uh, Bartelimiak erbezalakoa, kerten dute, barne kaldeak berdu antolatu, baina berdu antolatu bere aldetik eta kostak Uh, berri aldetik aparte. Eh? Ba, zuk ikusten baduzu uh, nola hainen duen Barnekaldiak, uh, 6 milioen bizten dituen akitanea hortan ere egiteko. Oso zaila izanen da. Ez du masakritikoa. Eregiteko. Kuk erten dugu, antolatu berda, osa garritasun ezkoa, bat, Barnekaldia eta kostaldearen arteana hortarako berda, egitura haman komun bat, barnekaldian bizten da, bere bil molde propioa izanen duen, eta hor uh, osatu Horekatuak diren ipagaldemailako ikuspegiak, eta gero joan horiek denak batean defenditzat bordaleat. Eta Anita Lopepeta, Xabilar Alden Ordezkoak, izanen bez bidaxune amikuse ostibareko kantona mendortan, este behirola eta Mailush Petrizanz, beste hautagaiak, Jean-Jacques Lacer eta Anne marie Brute, centro eskuinaren zat, Sober Baxo eta Veronik Robert alderdi sozialista berdentzat, eta Frente Nazionaleko beste bi hautagai. Jacqueline Zardon Urruti Garazikoa eta Ruben Gomez liginagakoa dira ezkerreko hautagaiak mendialdea, eskualdean oai arte departamentoan ere mandiren txedeen jarraikitzeko presdira, sozial saila esartzen dute lehen tasunetan publikoen atxikitzearekin, eta Euskal Herrimailako erri elkargo bakar baten alde dira ere, eta Euskaran aidute ere sustatu. Baiona, bimila, ama, bimila hamalau opozizionetaldeko Jean-Claude Idierrek, prentsaitzineko bat egindu atzo, herriko etxean, aster zen aridiren zonbeite dosieretaz pondua egiteko. Aster pondu nagusietaik bat da... PDU edo plan de développement urbain ondoko ha mar urte politika finkatzen duena duen. Se az ekarpen e egin duen gaiaz, se az tu Jean-Claude Idiaxek Jojo Bidaren Mikroan. Transporten problematika da pundu nagusietariko bat baiona 2000 zat, eta malautaldearen eta hori presentatu dute gaukko prentsa horrekoan. Lehenik, konduan harturik egoera larria, akban edo bainora angelu miarritzen badira tenore batzuetan problemazinez handiak deplazamenduen eta bidiak tenore zehatz batzuetan, otoz gaindituak dira. Bada, plangintza orokor bat PDU izenekoa garraioen problematikari buruz, hamar urteko orientabide politika finkatzen duena akban berian proiektua laister aterako da finkatua izan baino lehen, proposamenak egiten ditu, baiona bi mila malau taldeak, Jean-Claude Riartek otten kopuru atipitzia eta berian zer proposatzen duten, egiten dauku? Eta denbora berian berda ere garraio publikoen importantzia ere garatu, zenta adibidez hor, hartzen bat dira aglomerazioan egiten diren a, deplazamendu guziak, bakarrik eunetarik bost dira garraio publikoaren bitartez antolatzen. Eh? Eta jirularduenak egiten dira ot otoz eta denek badak bezala batzotan ere presunua bakar bat otobatean. Horai baita momentua horaren egiteko zer galdeginen duten erraiten nauku janklodek. Hor da zinez mementuaz eta pedei hori finkatua izanen delaik, hor izan indira orientebide politikoak finkatuak eta baita ere proiektu konkretuak. Garraio publikoaren garatzea Baita ere zinez bizikletaren erabilpenari behar zaion lehentasuna eman, eta hori gutitan egiten baita gauzak ez ere ortarako antolatuak. Eta beste hiru gai eta zere proposamenak egin dituzte, Euskararen aldeko komisio bat sortu, kartieretako jenden parte harzea sustatzeko taldeak muntatu, eta azkenik diru laguntzen eskaintzeko kriterioak argitu. Bagoaz kolektiboa sortu dute, hogo ita lau eragilek, sindikat, politiko eta sozialak atzo estu dute bai ni ere banoa mugimenduaren segidan heldu da hau, euskal preso eta ieslarien eskubideak nahi ditu zaindu Bagoaz kolektiboko Emili Marten. Uh, nire bhanuarekin antolatu ginoen joan denekainan manifestaldi bat, non sortzi mila pertsona bilduginen preso eta ireztarien uh, eskubideen uh, defentsana. Ogeita lau eragileak, beraz bildugira azken nila betetan gogoetan, uh, justuki dinamika hori irankortzeko eta azkenean erabakidugu uh, estrukturatzea, finkatzea, denboran lan egiteko eta uh, izan bat bagoaz pasteko nitik gura, uh, kolektibora eta eta beraz bagoaz kolektiboa deituko gira horrein. Bai, e, informazioa eta mobilizatzea, eta hori izango da gure lana, baina dugu ere bai, aujera pausoak ere bai lortzea, fitea, zentak pausoak importantak dira ere bai bake prozesuaren aintzenamenduaren zat, da zuri dugu aposto bezalaak ez, pausu, aujera pausoak lortzea fitea eta dinamika albezain zabalak lortzea preso eta eslarien tematikan. Eta kultur zailan orai, Gaskoniako hartuz familia eta kalakan taldea elgarrekin gaur senpereko lareko kultur gelan, izan ere lanetik egina hendaiako musika elkartearen ekimenez, musika tradizionaletik abiatuz eta eritmo gogorragoetarat jotzen duen Gaskoniako musika taldearen eta kalakan taldearen harteko ustarketa bat proposatuko daukute egon baten ondotik ateraia kalakantaldeko Thierri Biskarri. Guri euh, lanetik eginakoak euh, propusatu daukutelarik zera euh, pro, proiektu hori bah, guri duritu zauku oso edera, oso polita euh, baina eginen bereala hartu denbora eta eta sakondu ez. Bon, gertatzen dena da ez dugula denbora hori euh, ez guregatik gatik aldiuntan euh, Baina, uh, afen gehiago, familia hartu zen eta baita ere ez dela diru haundirik eta proiektu horretan, orde hona, az, hasten gira sumeki. Uztu, nire hiduriko hori izanen da lehen topaketa, lahrekoa, lahrekokoa, eta um, eaz ze maitza izanen den. Orlanduko ditugu ius balaukantu, bon, gure xedean zen, gure helburuan zen askoz gehiago lantzea, baina bon, ez dugu denbora, ez ezta dirurik, beraz, Ola hasiko gira, ius balaukantu, eta gero e, bagnatzen barnatzen dugun proiektu hori. Eman aldia gaur zortziak eterditan, senpereko lareko gunean eta jakintzaziere diskaberria plazaratzekotan direla kalakan taldekoak. Futbolean Euroligako finala masai garenetan barda bilboko atletik eta italiako torinok bina berdinegin dutela italianak. Eta pilotan, Baionako San Andres Trinketean, Atzoa Txaldean, Elgar eta Bonebeltsen ziren, Goiko Etxea eta Palomezi, Behoita Amar eta Beho Goita Giru, kasik oren bat eterdi dauntzuen partidak. Eta gaur eskuska trinketean amaturak eskualegiko ligako xapelketa buruz-buru multsuetako azkeneguna, beraz beraz argangoitzen honetan, goizeko izahako ospital askaineko ibarbururen kontralenik ondotik, noiz baiteko maitia askaineko ladusen kontra eta ezkej paretan, gauha altsasun, bengo itxea eta untoria, ariko dira, eskurdia eta zabaletaren kontra. Ala gure hemengo berrientzat, segituko dugu orai nazio artekoekin eta Ukrania ekialdean ten e eki tentsioa oraino askarra dela. Batit eta Kristof. Bai, tentxioa askarra eta errebeldek debaltsebe iria harturik ere burrokak estira gelditu. Merkel, Holland, Putin eta Poro Tchenkok dute Minsk biko baka akordioetan siniatu neugien errespetat zera. Hortan agerida ahma pizuen kentzia gune ohtarik Ukrainiak presidentak galde gindu nazio batoen erakundeari, nazioarteko polizia misio baten igortzea arrat suetena errespetatua denez zeurtatzeko eta ohtik aitzina asiko direla desahmatzen. Argentinan nizman prokuradoreaden eriotzak egiazatik zatitzen du. Laueun mila pertsona ibilidira Buenos Aireseko kajiketan egia eta justizia galdegiteko eriotzoren inguruan. Poliziaren arabera pista gariarena suizidio, suizidioarena da bainan, xe eta sonetan sartu gabe elementu batzuk kontrakua ulektaraz lezakete. Adibidez, hauzo baten eganak eta bere kritikak poliziaren lanari buruz, Hende batzuk Krishner presidentari leporatzen dakote erioz oren uh, OBN-a, bestek konplot bat dela diote, dena dela bazterrak nahasi ditu aferak uh, hojitaraz dezagun haute skunde presidenzial urtea dela aurten Argentinan. Eta bighmanian gurutze gohiak sueten bat egitean. Xean estatuan iragaiten dira bohokak eta hortik iesi joan dira ogoita amak mila bat errepusiatu ondo-onduan den txinara. Gurutze gohiko kamion bat ere atakatua izan da atzo. Hotsailaren bederatzean hasi dira bohokak kokang iraultzailean ganik. Hauek dira xean eskualdeko txinatak minoria bat eta bighmanian ahmadarrekin batak besteari leporatzen dako bohokak hastearen obena.